Salamu aleikum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra. Takojmë përsëri në këtë javë për të folur temën e fundit të mjetëve të pastrimit nga metrënia e ignorancës. Kemë folur disa javë rreth folëm për murin izolues. Tan vendosim një mur mes nesh dhe ignorancës. Skeruam që mbasi vendosim murin izolues, duhet të vendosim disa parime bazë që nuk ka negociator ato. Askush mund të negocion ato. I përmendëm dhe përmendëm kryesorën mbuducin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 Zgjodhëm titullin mbil në vënd një ku ke shkulluar. Së gjithmonë kemi vazhduar dhe kemi thëmë do të qertësojmë titullin pëse kemi zhjo të titull. Pa. Pa, pa dëshim se do të filloj me falenrimi në Allahot dhe me atë që i takonë Allahot të falenrujmë dhe të kërkujmë dihmin e ti që në dihmanë gjitha ato që kemi nevojnit në kësaj bote duke kërkuar mshirën e ti, falën e ti dhe shpullimin nga i. Do e ndërruar, njemi duke folhur për n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 qëfar do të bëjmë e këtë tokë të pleshme, që në qovë se mbilt aje që duhet mund të lulizojnë fryte te për te për të këndshme dhe të mira. Andaj, aje që dëzhën të shërohet, krasë, mjetëve që kemi të sekë, edhe kjo shumë rëndësishme, që kjo njeri duhet të fillon tashme të qërënjohës, ju vetëm të larganë, të këputë, por me rëndë të larganë atë që deri më tani ka zënë vend, atë ju nuk e ka vendërë të të. Ndë e laugje le gjerallu, në gjdo vend në kuran, ku fletë për pendimin, e kushtëzën që për të qenë kjo pendim kualitativ, cilësor, i dobeshëm, i fërëtshëm, kushtëzohet që njeri u pas këti pendimi të bën vipat mira, të sidet më ndryshë, të fletë më ndryshë, të vepranë më ndryshë, Kjo është kërkesa e Allahut për çdo të penduar. Si mund të realizohet kjo që un tash? Vazdoj me një njeriu nuk është nuk është një makinë. Apo mm -hmm. që përshëndet, sikur se kemi makinen, e ke makinën, mund ta ngasësh 180 norr përpara, e ndal dhe në brenda 2 sekondave fillon të, të shkosh mrapë një me po ndoshta më shpejtë. Njeri nuk ka kështu. Njëu në çoftë do të shkoja me shpejtësi i duhet kohë për të ndalë. Pasai duhet ko për ta riparuar dhe rimarr vetë di për, për të u, si për të vazhduar udhimin në drejtim të kundërt, nuk ka asnjëu sikurse makina. Nuk ka as të lehtë për njerë që deri sot ka vepruar vetë shëmtuara të kçija kanë zënë vend në zëmër të i kanë shurrën. Do të thënë, ai e penduar me automatizëm tash, bonë këtë këtë. Kjo është nuk është, nuk është e lehtë kjo. Mi pa nuk duhet dikush ta këtë marë. E po, përshë hoçë, po nuk është e lehtë të dvënua, të vonuohet nëshim ja. Kë nuk është e lehtë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 në vënta se çike çrënjuaj, çike skulur. Kjo është e rëndësishme. Kjo është kuptimi. Do thotë ti nxjerrim ato dhe është më rëndësish që ta kuptojmë se në vend të tyre më një herë duhet të mbillim të mirën. Se kjo po, se këtu ka shumë pleshmë. Këtu kërkon që të bëjë diçka të. Në qoftë se nuk mbillim më një herë atë që është e kërkuar, atëherë përsëri do dalin me automatizëm do dalin bimë të dëmshme helmuese, ato që prishin besimin tonë, prishin, gjuën tonë, prishin vepër tonë e kështë marat. Andaj këtë u athemi të penduarve. Në qëse vënojshë në mbilje, qërënjosa nuk të të këtë kuptim. Nga se do të rënjosa për sëri, aja të të tërë në vend të saj. Pra ndaj, shkolla atë, qërënjosa dhe mbil atë që, atë që duhet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 Por ata nuk presin, nuk duhet as na si të presin. Pandaj sikur se ka një poja të rrap. Çfarë të bëna për një ndërtesë apo që njëri ngrit e ngritë 100 euro nën? Ku ngriza ndërtesë? Në çopse që një që ndërton, nuk e shfrytëzon hutinë këtyre 100ve. Dhe në shpeshëti ta ngrit godinën, që ata të vënë parauxit kryum, atë nuk do të kat për kat tull më tull e kanë më letërënuin. Ne duhet me shpeshëti pak më të madhe të mbillim disa bim të dëbyshme, me rënjë. E pasaj ato të të pengojnë në mas të madhe dalë në bimet të dëbyshme. Sa kemi pasaj më lëtë që ta respektojnë parimin e gradualitetit. Por pasi që kemi rënjusur rënë të forta. forta të disa vepërve të caktura që kërkohet të mbillim në zemë rënë të forta. Por në që se këtë nuk e kemi bërë ose fatke cështë kanë betër rëndës e kaluarës dhe ne synëm të ndryshëm zemrën, të ndryshëm gjuhën, gjyëm tyret, do të vërëjmë vështërësi, lodhet madhe, nga se vazhdimesh këto do të përdojnë, a po, do të përdojnë e, virusa Shesu. që pengojnë në mas të madhe zhvillimin, e mirë firtë dhe të shëndetëshëm të besimit dhe pëndimit tonë. Atër, me qëse do vazhdojnë me pun të mirë mas pëndimit, thamë për çdo veprë të mirë, duhet të specializohem në një vepër të veçantë që ta ndihmoj në rrugën tonë. Sot për shkakun e njerëzve, ë nuk hezitojnë që, që të paguajnë që të marrin pjesë në trajnime të ndryshme si të përgatiten një projekt. Po. Çfarë do të offtai? Edhe nën biznesit kam me qindra projekte. Apo, e mos flasim edhe për lami dhe për deditime të tjera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 Iti dhe Velerson me kriteret e hapjes në dyqani. A ka lënë projektet për, një për jo? në dyqan apo jo? Do të vresh se ne me prej që i kemi nuk mund të hapim një dyqan, një kiosk. Le le më tim xhenet valla. Ne kush? Kreativiteti, kush? Ku kush interesimi? Ku është, ku është angazhimi? Për projektet e detajzuara se me kët unë shpresoj të hyj në xhenet. Po. Obligime në obligime. Të gjithë me të barabartë.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 është krimet. Dikush nga dera e namazit, dikush nga dera e lemuşës, dikush nga dera e xhihadit lufteve, dikush nga dera e saj e kësaj, e kësaj më rohen nga sajgjinit i ka tet dyrë. Të nuk kupton, tet projekte madhore që nën to janë të renditura me qindra dhe mijëra të tëra projekte që përmes tyre duhet me xhenet. Cilin e ke zgjedh ti që të futun në xhenet, me të. Cila është dera jote? Allah do na ka bërë të larmeshën elhamdullilah. Gjdo kush ka diqka pëtën, di kush e ka më të theksuar aspektin i dies, dhe me te mundua që të dalohet në mas të madhe, dhe projekti i ti është i qartë, dhe me te dëshën të futët gjenet, di kush e ka projekte sa të kanë, ka projekte sa këtu, so me ndimu, ku me ndimu, ku me shu, ka të projekte, di kush e ka, projekte është e dhadurimi dhe lojëllore, di kush s'ka mund si tjetë, por projekte ka që faqë, që të ashtë punë të të të mëdha, që nështëta nuk kanë mundë që i si tjerë të i bëjnë këtë mas, ajme këtë do në të futin, nga që pasurit s'ka, dijes s'ka, autoritet nuk ka, do në me këtë futin, gjenet. Përndaj, në kurat e për hershme, ku musimant kanë shkun luft, apo, kanë marë pjes njerëzit me projekte të tjune, djetari me projekte në dijes, apo, mudjahidi, luftari me projekte në luftës, i pasurit me projekte në pasurit, Njeni kaq ka thën, unë nuk kam pasuri, nuk kam dije, nuk kam mjaftuesh tarë. Çfarë ke ti? At unë i kam 4000 hatme. 4000 her e kam 1 hatme Kur'anin. Apo do a do e përdorri sot që Allah për shkak të kësaj të më ndihmoj. Projekti im është me këtë prit unë ndihmë muslimanëve. Fondai sikurse kanë ditën ka e budarët. Ka thën pegamersum, bëre kët pun, çu se sikum të bëre kët pun, është atë di gjat, nuk dua tash ta zhvendosi vëmendjen nga tema. Por në fund çka ka thën? Ka njerëzulla Allah. Abu Dharr i ka. O i dregore lot. Ne çu do kam mundsi as ti nga këtu ta bëj. Nuk kam mundsi, madje as 10 centi jap. Çfarë të bëj? Tha le të jetë projekty këtyt, mos i bësh dëmtierve. A mundesh këta bësh bile? Se këthe gjorkojm gan gamos tema, nëse sikim mundjit na bër dobbi, nuk i mundjit na ndihmosh në këtë punë, nuk i mundjit na përkrash, spaku mos na dëmto valla, spaku mos na penga. Këto është projekt. Projekti mësh që mos ti pengoj hojallarën në fund të hynë. Projekti është këy. Projekti im është mësti pengoj apo aktivistët punëtorët e Islamit që ti zhvillon pritën, unë nuk pengoj. Sa na pengojnë njerëz indiferent, të pa angazhuar, të pa inkuadruar në projekte me fjalët e yna, me kritika të bosha. Sa sa pengojnë, më të madh e pengojnë. Po të thënë këtë ty që në projektin e mos dëmtimit, dozë është e një hajër i madh për ne vekë. Andaj them që pas Taubas ti kur ke qenë në, në koni një rëndësës, ke qenë, subhalna, ke arritë, ke arritë që me një mëkat, të saktuar, të fitash e të fitash, ke arritë me një mëkat saktuar, të mbljët është turme e turme e njërzish, ke arritë këtë, ke arritë këtë, nuk po them që ta është këtë, këtë profesion, barta në islam, pëse mund të jetë haram, mirë po them, si kurse këtu ke posë projekt sucesrim, po të sesrëm, po barta vloa d apo ajo ta ashtu nuk mund më qenë për shembull me muzikë më morr, nuk mund ashtu më u morr për shembull me ndonjë aktivitet të caktuar që është ndaluar fatalesht, mirë. Mirë, po për dërë për dërë mendin qellota ka dhënë këtë shkatësi dhe avsi për të hartuar një projekt tash konform rregullave të Islame, që do të tiesh ai, më gjej më shumë. Pra nganjëherë unë i them muslimanëve kësto a përmuar të pakuptueshme, që një njerëj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 Në një rast Omerit kur kërkoi që mos të futen luftë me ranegatët, çfarë i tha? Tha ashtu gja në fil jahilie, jeban në islam. Fatrim jahiliet e ka qenë ti, po për një çështë të vogël e ke djegni kabile. Tash frikacak po ndërgon në islam, shikao. Ku është në koha të merrit? Andaj trim ka qenë. I guximshëm ka qenë, i patremshëm në injoranc në islam është një frikacak në një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 Dhe дека kanë mbjellur për shembull shkallësia për të mashtruar, njerë, kanë njerëz subhanallahu xejellet, kandidande, 17 me mashtruaftë. 17 kanë aftësi të tilla. U s'po tham tash nis ta mashtroj. Ja ashtu. Po shkolle këta aftësitë mashtrimet apo dhe mbjellën me soi mjeshtrinë dhe aftësinë e komunikimit me njerëz po do binë njerëzve. Pa mashtrim dhe pa gënjeshtra. Se paduron se mashtrimi i ti pa pas aftësi të komunikimit nuk do të jetë efikas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 E, ka urgjencë e tërë. Kërkoj që kur të futet në islam me të hyrja e tij, të jetë hyrje pompoze, bombastike, jo një kuptim medial, por kuptim të dobisë në ndëshimin me çaj e bën kur futet në islam. E, po kur ka qenë një njans ka lëvizur turmë a turmë. Ata janë në islam, nuk kanë mësi dy vjet i pajtay, ku është avësia jote që ka pas, çka që më të lë ndërruar. Kjo është mungesa e projektit, gazet këtu ke pas projekt, zaktuar po. Këtu s'ke projekt. Këtu nuk ke projekt. Ke pas projekt për shkakun që sime brkët.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 do dhe të vijë me të ardhmen më të dëmshëm, siç kemi qenë më herët. Unë ke kapitur se dënun një pite të vogla, e pra do isha më thën, mbaj xinë dim, Allahu nuk do për ne shumë të punës. Ashtër ka hart profetasonën për plotosur moral të lartë. A duhet na stimulojnëve për të qenë, si të them, që këtë ditë të jotja, një ditë të jetojë, vërtet më thën ti ke bërë diçka, më thën, të mirë sot, të të quhet kjo ditë e jotë ka Allahu të lëshano. Jo një ditë. Çdo ditë duhet ja të cilë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 Dhe lërën ngënë në Dukufal. Ata kur raportojnë tek Allahu, Allahu thotë, "Çfarë bën një rap të mi?" Thonë, "Një rap i gjetëm në Dukufal dhe i lëmë duku duku në Dukufal." Ata nuk e, e dinin se vijnë nga gjendë Dukufal dhe na braktisën saba. Raportojnë njëjt. Para mënit raportohet për ty që gjithmonë po falot, gjithmonë po ndihmon, gjithmonë po ruhet nga mëkatet, gjithmonë. Kjo është ajo që na duhet neve. Të raportojmë edhe pse Allahu denjë gjendjen tonë. Por kjo ka urgjencë vet pse i raportohet Allahu xhen lavala. Duhet të pritojnë ndjesin që gjithmonë na shpërndete të tje. Andaj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 Apo ja kelon rasis, apo ja kelon rrugës, apo ja kelon qas dhe momentit. Shum të shumë të jam projektet. Të shumë të jam projekt që mund të bëjmë. Mund të bëjmë shumë. Të, të panumërta janë. Besot që janë të panumërta. Ka më shumë projektet se që ka njerëzë. Më në shumë më teper. A ne mund të dalë një njeri ju dy projekte që si ka tjetë i të, të bënë. Por kjo dalë, shkatsi, dënë mund të ullisht me ndash, si kosh, Këto, qka un... ka nevoj këto? Kjo ka nevoj këto? Unë e kryjë këto. Unë e kryjë këto. Dhe një nga në kemi, ju, ju, ju, ju të emë kësut, uh, bashk, uh, oso goditje në një projekt, uh -huh. po kemi qiftëzim të panevajshëm të një projekti. Dhe të mësliman me një punë mirën. Sa enerzija hargjot, apo kryjë dhe të... Unë e ka marrë këtë punë për juve. Këtu e kini një vëllatë e ju e musliman që nuk lehen këjë kufit të shambet. Unë e këtu e rujë këtë dinë, ju e ndikon tjetër. Nga zonë projekt tjetër. Pa, pa, të shimë. Mi po, ganjere vërsulen dhe gjithë në, përshambull, në kufirin e dijes. A të një këtën i ka dhe gjallarë, e ka gjematli, e haqilirë, gjithën këtë. Mirësh kësë e një turmë, po kam bitë vendkalimet e tjera të hapëra, andë e përkallin armik Taktizo jdo kush punim me taqeve në ditikon, thot unë praktikën e embrë fenallahu ta shoqjal. Tharxë skimuzi ngasni kënd, spaku nga këndi i mirësjellës. Spaku unë do të jem ai që moslima nuk do të dëmtohen, nuk do të fyun për shkak të sjellës time. Kaçi mund të bëj. Kjo është praktikë më e shtora. Këpër shom, këpër shom, nëse si lë udhëndikon mund të na bën që netë ndiejmë kënd për shkak të sjellës sonte. Andaj edhe nga kuptimi do të mos më iksoj së shalimë mirë që dëshojmë projekte. Ku jam? Atëherë timi ke, ke pika më thon kur ne marrim një projekt dhe thamë do dalim inshallah që zot i më gjykimin futemi ra një derë. Çi mos keq kuptohemi, dukem në pikën e dytë. Kur themi do të veçohemi me një projekt për shumë agjërimin. Do thotë që mos salim me masin, do të falim vetëm agjërim? Ja, jo, unë e thash. Çi mos keq kuptohemi? Jo, unë e thash më herët, ato që ne obligative nuk futen këtë tretje. Po, na s'po flasim për kët. Nuk bësh i nhuar më namaz pse i falet në pas vogut. Jo, kjo është limiti i fundit. Kto bën pjesë të gjithë. Ne po flasim tash mbi kët ndërtto, një pallat sa so më të lartë që me kurt... po më namaze. Që, që, që, që, për... që kur nafile. Më nafile, obligatore. Që kur të për namazin të duket godina jote. Pallati duket, ja ky është ai që ka ndërtu. Që ata kanë më tut nuk dukat. Ata kanë ndërtu me xhep. Po. E kështu me radhë. Ande po vlast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 Shikoj njerëz nuk po bëjnë kët, oni po markat. Dhe kur për shembull ka po njerëz që për, për shembull nga projektet që mund të përmendim është ka njerëz të thotë nuk u bie ndërmend ti shërbein xhamis. Ne mendojmë se on jo, xhamin nuk çka dërgojmë ne as kem nevojë, Muhamedi sas ka thon për për të shërbyer mes dhur Aqsas, mes dhur Aqsa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 Para mëno, më atpoç son drejtuar musliman namaz savat, e tashme vetë e this ti i ke sevat. Për shembull thjesht, ai nuk kushton 1 euro. Thui ho xhamis, voi ndëruar këtë dipoç xhami le mua. Lutem, sa herë të shkunden të prishin, un duat i mbushin. A nuk kushton gjë, që sa një herë në mujë ndoshta ndrohet, apo brenda viti ti e ke ndriçuar xhamin me 30 herë. She ka projekt i madh, te Allahu njehsh, raportoj me like të ndriçuesi xhamis është e thjesht kjo. Shumë e thjesht. Dikush kanë bler një, si e ju, i thani ju, çeshme një thim. Po. Po thot kë çish mund dua. Paston po, njëri merr abdest për so çeshme vullnetruar. Paston njëri merr një çeshme sa so të kushton 20 euro. E bukur e mirë. 20 euro morna besmeta ndoshta 20000 herë muslimanë. Për çdo merr të abdestet, mor raport te Allahu se me çeshmen e këtë kanë marr abdest. Për mëso më bosh kë me qieshme ti musliman kanë marr abdest. I njohur të kalla me kët bash. Po këto janë shumë tjir, vë live, por, shumë të mirë vëllai, vëllai nderuar. Por koha shumë shumë që çdo gjë mund të bëj. Ne të qofse ne angazhojmë këto projekte. Të gjithë bëhemi aktiv. Të gjithë bëhemi të angazhuar, produktiv në islam. Nuk kemi kohë më, me me gjëra banale të kota, po dhe gjithmonë mbjellim në, në zemrën tonë atë që do bëshme. Po nëse thëmi jone në kumoj kët, jo, nuk moj kët, dhe rrim kët do të mbilën pëdyshëm zemrë të në gjyratë të pëdyshërushme, uretje, zili, hakmarje, hidrime, të panevojshme, ga se nuk kemi mbilur në vend të duer atë që duhet. Allah më në retovështë. Me njerë me ndoj me asjistë këtë istjarimit parë, vijem pyetja e cilë e thotë zemrë, sinceriteti si trruaj. Këte e përpëjmë i shala në basë përshimit kurde, për të të të ndërvarë vlezerë. Lëpë të bëhemi për nartë projekteve të mëdha, projekteve që kërënojemi kezotit ditë në gjukimin, projekte që nuk kërkojnë thamë shumë monedhë, shumë valutë, ja, mund të bësh në njësusin gjamije dhe shumë e thjashtë. Këthejmi për sëri për të vazhduar krisën e dytë, për si të ruajmë zemrën tonë në këtë projekte.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 qi në vardim si kujdesesh për të mbjellurat. Dhe kujdesi paraqiqi pengon zhvillimin dhe rritjen mir e mirëfilltë të mirë të dobishme të së ndosh të mbjellës të tua. Po normalisht. Gjithë nuk kemi këso kujdesje, e kemi rregulluar kuptin bukur. Kemë çrënjosur gamën ato që është dorçun, josat, kemi mbjellur ato që duhet, por nuk kemi kujdesur shumë. Pastaj kemi braktisur, duke menduar se ato tashmë automatikisht zhvillohen, rriten apo pa kujdes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 Duaş të bësh kopshtarin ndërjetshëm. Si hoc? Thjesht, ëh. Thjesht. Kujdes të thash, e... kujdes i vazhdueshëm. Ëh. Uh -huh. Për shembull. Ta morim shembull një ngadrimin. Për shembull namazin. Që uh -huh. njëri mendon se namazi në është një adhirim që msohet një herë. Një herë msohet. Edhe. Uh -huh. Si mufal, ta tash me kryet me automatizëm. A ke investuar kë namaz më ov? Investimi i fundit ndaj namazin tën kur ka qet, çet më kvalitiv. O, pse çet investoj? Kaçinkun e më panduhet, e kam suç çka duhet të bëj. Nuk ka investuar më kurçë, 10 vjet s'ka investuar namazi asgjë. S'ka bën ndryshim asgjën të. të Kuptimin pozitiv. Atërsit dikon që namazi në largimin e punëve të këqija në uh, atë që duhet me diku. Nuk ka mësim me diku. Prandaj për shkak të them, që të marr namaz e them, mupëm pengon namaz kjo këndrsha, kë, kë, kjo kë, kë,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 pse në namaz. Një mos të më ndon të për kushtot namaz dhe nuk nuk ka iden se ta bën këtë punë. Thot nuk po mundem. S'përqendrohem dash. Po nuk i mundsi, e don të kuptoj që nuk mundesh. Nga se ti nuk gëdim ta bësh këtë punë. Prandaj, nëse qofse dëshon të largohuash nga ky emit e shëtitjes në namaz dhe shka përdeles namaz, atëherë çu do ta bësh më sim? Mso, investo në përmirësimin e cilësisë të namazit. Tajrimet të ksoj të ksoj kësimra.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 dosje 10 djeqare të hyrës në islam për kërshëm zhvillimen është pas a kemi njërë si 10 djetë nëse këtu gjerë ka përfundu apo avancim ju në islam është dhe të tëtë një mund 10 ditor dhe ato kemi ngellur pas a e ka qenë përsritje rutine asa që kemi investua për 10 djetë dhe kështu kemi vazhdojë për 10 vite për 10 sa në qofë se do të investojmë si duhet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 përgjithëmirësua. Ose po themi ta mësosh për shembull çdo javë, çdo javë, nga një hadith libet 40 hadithe të Imam Neveyt. Për më shumë, një javë një hadith u lëndum, nga më më pa nganjë shkruajm ditë mësojm son. Do të them pa mush vitin pa murit ti përmendesh. Për më për shumë ditë 200 hadithe bazë të fesë islamit. Për një vit. Vjet. Vitin të tjetër investon në kuptimin e këtyre haditheve. Apo për 2 vite, për 3 vite, a po, ti mund të bësh një përdikuas, një mërekulushm, i 20 hadithe dhe bazë, ti imam në vjë që jam bazë e islamit, për 3 vjetë. Paharëgjuar, asëgjë, dhe ti e shumë korekt, pende. stabil, i dishëm, po, Së ne kemi sot mështë në manë që 10 vite në islam, nuk din të asharan familjes e ti, një haditha, ti është në abdes, gjithë mund e mësuar që duhet hmm. të këtë dikosh përgjesti këti p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 dhe pa investuar dash ditë të humbur, sikur të kande i bërmesudi. Ne mendon do një javë të shkojmë ne pa i mesun namas fare. Pa i mesun edhe kër fora. Ai dekara, shtaj që ka filluar të hanë është të dill në njëjt. Ai ai aj, ai, aj, ai ndjen kurt kuptimi, kurt investimi, kurt rritja. Ndërsa mundësia për ndodh kjo është e madhe nga sa i badetit kanë aq shumë hapësirë të modha për të përfituar nga ato so që saq so edhe po ekspozojmë 30 ton, atë është e pamundshme. Atë është e pamundshme. Ka si janë më gjera se mundsija për të përfituar Nëshëra në sondim bete më ende apo pranë brigjeve të këtij deti të madh me gjysrin te lagur vetëm. Ndërsa është darrëmitani sepaku gjokse të tjet i pastruar. Kjo është ajo që është kërkuar ve ndëruar. Dhe këtë e sill ky kuptim që, që ne po flasim për ta. Atëherë mu themi që duke qenë se kjo pjesë ti kopështari i mirë, duhet shfrytëzojmë çdo lloj dere, çdo që na hapet, çdo lloj dritare, çdo lloj mundësie apo thënë më qeseni e morëm një projekt, na tha në pjesën e parë që moment që ka një projekt, me çomë një projekt. Dhe kur hapi një projekt tjetër, më thon ta lëm? Jo nuk tham, nuk duhet të të të temi ata që sh vendosemi. Ëh. Uh të -huh. paktuatemi. Por edhe në ranëni projekt, projekti shanset janë të papërshtitura nga jera. Uh -huh. Apo për shembull, tash që kemi një kohë të një liri alhamdulillah për predikimin e fesë, për mësu. Të agjëllar duhet të mobilizohen të bëjnë revolucion shkencor në propozim në dijes, psi në dijes, dhe gjithmonë duam të gjitha të kumbollon, ka se ndoshta vin në një dijes të caktuar, angazhime të caktuara, nuk mund të të komoditet. Është një shans ta ta shqyrsojmë. Nëse ne hapojmë di. Hapo dira tjetër, ta shqyrsojmë në maksimum, maksimum sa është e mundshme. Ose kategori caktuar muslimanë mirë me këtë der tjetër ditë të dikon tjetër, ose mbrani një projekt. Hapet një shans caktuar ta shqyrsojmë vënë ruan, ta shqyrsojmë sa është e mundshme të shqytzojmë gjanën të unë, ka njere, njere përshemmull një ligjeratë, apo, në hapët një dirë që në japë fuqi që të pëndumi nga një keqe. Ka se të ashtu jemi të ushtyurë emocionalisht, jemi motivuar me besim e ligjeratë këtë e ka përë. A të është hapën një dirë, shqytzojë e, pëndohët ashtë. Thimi, e lëma vo, ma mund të pëtohesh, në bjë dhe dira dhe e gjemi vetën të, Mundur pa mundur. Të, pa mundës, po përqendrohu për ta bërë këtë. Andaj, hau pa jetë vjen nga Allahu që loni der për të kuptuar drejt, për të penduar. Futu kënderuar, shojë rastin. Ka si jeta është e shkurtë dhe jeta është fyzyzim shansesh. A jeta nuk mundson gjithmonë mund të përsëritë shanset apo vjen një dhe nuk të vjen përsëri. Për Madje njerëzit më dha që kanë një, një seri, ata çdo ditë s'kan cin të guximshëm me trima. Dyti rasti në jetë kanë godit aq duhet dhe kanë fun një fund histori. Jo çdo ditë Vjen shansa. Kto kërkohet t'i shëndruhesh. Kto kërkohet t'i shbuar. Kto kërkohet t'i japësh. Shkon ai mundsi po se mund të bësh çdo ditë i mirë po. Do ka shgodis sikur sa atë moment kur shkop dera. Tash sikur sa ka vonë për mëson. E thallahu ka në si Kur'an. Nuk ka ndëbarabar sikur sa ata që shpenzuan para shpërngulës me ata që dhanë pas shpërngulës. Ja. Të atë riste t'i japësh para shpërngulës. Është shans. Ai shvizoi kush e shvizoi dhe arriti në kët nivel. Ju tash mund të konkurroni këta me digjital, por për këtë çështje u atë kaluan kat. Ese është e shansë e shizuar. Andë e themë nga njërë ka shansë, ka dësa projekte që në qëftët ti përkra në atë moment, apo, dhe ngriten, dhe rriten, dhe fërcohen pas taj, tim betesh a i që e ke bërë. Më vë mund të jetë shumë letin kuadrimi, por jo me ndikimin e ati që ka qeni pari. Për i kur tjepët shansë dhe Allah të e punësin, shizelo e ndërruar. Masë hezita fotën e dyrë të harit dhe shpejta ka hëtë dyrë me ndih çet përfitosh nga shanset e kësaj jete edhe të fitosh sa so sh... më shumë nese kur del tek Allahu Xha'naxhelalu. E, smos ne kohë të thoshme ç'është dia Hoxh, i thath shfrytëzo momentet e dhura smos në kohën tonë, do të thënë, në kthim se i mamamit. Po dëshëm. Shfrytëzo momentet më pa, kritike dhe emer, më të ngelin emër të... diktator i vërtet. Po. Bëti bëti Imami Helsunej. Po dëshëm. Mirë, në, në, në momentet e fundit, një përmbledhje diçka të shkurtër, do të shkutër, thënë, që ta mbyllim.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 ta është të jemi shumë fishmë bujarë, nga se ka ndryshuar motivit dhe rëthana. Cikur që kemi qenë para pendimet në kone një randës, kemi qenë uh, të gudzim shumë, ta është të jemi shumë fishmë të gudzim shumë. E kështë të mërat, gjdo virtut, gjdo vlerë që kemi pas me erët, ta është me duhet tjetë shumë fishmë e theksuar të këne, nga se motivi është me i madhë, dija është me i madhë, mund dhe më të gjim të thelluar mjetet e pastrimit shpirtëror. Për mund të përmbledhen, po përmledhen. kur fillet për këtë temperaturë e tepër rëndësishme. E tepër vendimtar është për të vardhur mbi udhimin e Tij derit Allahu Xhelaluhu. Atë Allahu na rof sot. Atë Allahu. Që Zoti të, të shoqërojmë gjithëmirat. Amin edhe ty. Shpresoj të kemi javës tjetër me një temë tjetër në më katër rëndësishme në rrugën tonë drejt Allahut. Insha Allah. Të ndërruar vlezër, tërë përfëndojmë dhe e, mjetin e fundit të pastrimit një metrunit e njërantës, bëhëm i vërtet të shkathëtë, të shrydzojmë është do mundësi që në vjenë të jemi kopështari mirë në kopështin tonë. Allah e shumë blefë me të mira që në ndoqët, Allah nderoft, tjetër, rë, në kudesin, e ndërroft, të akojmë i avës tjetër, dherë atërë e qëshën kujdesin e kryusit madhë. Esselamu alikum, u rahmetullahi, u berekatu.